obra social d'UNIM ha destinat 16.000 euros a l'Ajuntament de Tiana per tirar endavant la campanya Test Tiana, que té com objectiu la reducció dels residus en establiments de jardineria, gardens i comerç de planta. L'aportació de diners està marcada dins de la primera convocatòria de d'ajuts d'aquesta entitat, que ha triat el projecte tianenc per oferir solucions tecnològiques innovadores que comporten un avenç cap a la sostenibilitat a partir de nous enfocaments i plantejaments. I és que, tal com passa amb les bosses, els testos de plàstic han començat a ser un problema als nostres jardins i ...es del sector de la planta, perquè s'acumulen i acaben a un abocador on s'incineren. Per lluitar contra aquesta generació de residus, l'Ajuntament vol el Garden i els establiments de jardineria de Tiana comencin a utilitzar tests biodegradables que es poden plantar directament, ja que es van descomposant poc a poc al terra. El responsable de l'àrea de territori i sostenibilitat de l'Ajuntament de Tiana, Héctor González, ha explicat la campanya. Consistiria en fer servir un test que sigui totalment biodegradable, de manera que el productor pugui lliurar al client aquest test eh, específic eh, en comptes del tradicional de plàstic. Eh, estem convençuts que és un projecte absolutament positiu que va totalment de cara a la sostenibilitat del procés i creiem fermament que surten guanyant tant productors com, com a usuaris. Amb aquesta iniciativa, un com comestiant ha estat reconeguda com a capdavantera a l'hora d'aplicar mesures per protegir el medi ambient. De fet, la utilització de testos compostables sorgeix per la necessitat de crear una alternativa als recipients fabricats a base de polietilè derivat del petroli, ja que és especialment important que de manera progressiva es vagin reemplaçant productes fabricats a base de recursos fòssils per materials renovables. Tot i així, cal tenir en compte que tot aquest tipus de campanyes com el Test Iana, necessiten una inversió econòmica per part de l'Ajuntament i, per tant, tenint en compte el mal estat de les arques municipals, el regidor ha destacat la importància de poder comptar amb el sector privat pel finançament. El fet que l'obra Social d'Unim hagi seleccionat aquest projecte amb una dotació econòmica que està tocant el límit màxim que permetien les bases vol dir alguna cosa i, evidentment, no aturar-nos aquí. Continuar fent projectes, presentant idees, altres concursos, altres certamens i, evidentment, anar cercant una mica l'aportació econòmica del sector privat, que amb els temps que corren creiem que és una opció claríssima. Aquesta mateixa setmana la regidoria començarà a tenir contactes amb proveïdors per poder donar el tret de sortir de la campanya a finals d'aquest 2011. Radio Tiana: Serveis